«Бачиш, чарка твоя віддається. Малою стороною, ну, раз винен, заслоняю писок і провалююсь. Будь тут, бажана душа». «Я?» «Он, замість моєї подзьобаної та поржавілої особи, майстер Гремник входить. Вистружий, склепає, рояль чи склеїть контрабас, скобз або і трубчату голосниковість», – показав на орган. Іздаля, привітавши надхідника підкинутою долонею, за рукан тупотливо зверхся вниз по сходах. Гремник гулков маршовує від дверей. Всіх вітаю. Владико, в чому моя послуга? Старий, помрітеши часто віями з несподіванки, скоро пожвавлюється. Різьби візко на стасі треба справити. Подержаться, поки зможемо платити новий. Ви як? Можна. Хоч мені не свій фах, – промовив Гремник, кинувши погляд на пошкоджені колонки. В строк? За літо. Перепрошую, ваша ціна? З храму візьму зовсім дешево, хоч сам вільнодумець. Я від незв'язаного ходу і без заковів на руку. До часу, а тоді в цепах? Якщо присуджений, моя вина назавжди не моя. Необережні входять в концтабір гріха з його горючою тенетністю. Звідти згони в вічність смерти. Ат, старовинна приява і пострах. Відвідав недавно візіонера. Сни пояснює. Знаменитість став як йог. Говорить, Філософи, подібні до нього, спроможні тепер скреслити вплив Христа. І так роблять. Помітили успіх? Скрізь. Подібно було і пропало. І самі небоворозці філософізовані і їх справа згорять у полум'ї з другого пришестя. Ну, намарство знов, ми сильніші від привидів, маємо завдаток зверхності. Але в церкву ходжу. Богослужба умиротворює. Своя краса для митця. От і гаразд. Бог і вас приймає. Прощаюсь, повідовив гребник і тяжкими стопами прямує до гравця. Будьмо знайомі. Бачив ваші фортеп'яні етюди і хочу дещо спитати. Чи могли пройтися вдвох? Я рада з вами. Відкланявшись, виходить Олег із церкви. Супутник майстра, що про нього по його відході зразу розговорилися сусіди, досі безмовні. «Він насмілиться, що хочеш», – запевняє двірник. «Чули, до якого небопротивця ходить?» «Бо там йому сни відімкнуто». «В хрестоворожого справника», – пояснив жебрак. Єпископ, відповідаючи, сильно підносить голос. «Кажу вам, не стукайтеся в двері ворожбитів, питати про сни чи будь-що. Ад прийде крайття і прокляття, і вкинеться пекло в ваші серця, як гнізда свої. Покласти зміїні яйця, звідти полізуть по всій душі ядовиті гріхи з богобрази. Вам на суди погибель огненну, стережіться». «Ні, чого б пішли, боронь Боже», – запевняє двірник. На що зв'язуватись?» «Погроб життя, ні». Краще хай мене собака вкусить, зарікся жебрак. Наш майстер бачили, рішучий сам до нечисті забрів, і музиканта мотузує туди, оскаржив двірник. Недавно одного скрипаля поводив по знахарських брамах десь аж на пропад, здаля від громади. Горе буде. Старий глядів з тривогою болючою глядів на двері, здається, бажаючи піти вслід паладюкові і вернути сюди а від дешевої роботи майстра зректися враз. Згрозилася біда на манівцях музикант відбитий від нас. Чи закрутиться в демонських ланцюгах? І ніхто з нас не б знає, як дожидає його безвидна машина нещастя. Чи можу винити? Я перший згрішив за пастухом Отара, але попередив і остеріг. Надрічний небозвід.